Незважаючи на його розслаблену позу, було помітно, що він дуже схвильований. «Попереджаю», – сказав я, «те, що ви почуєте, вам не сподобається, дуже не сподобається. Можливо, ви навіть вирішите, що я з'їхав з глузду». Скажу відверто, я сам далеко не впевнений, що не з божеволів. З іншого боку, те, що трапилося з Андрієм, теж не вкладається у межі звичайної людської логіки. І ще я клацнув пальцями. Гроші. Я хочу негайно отримати обумовлену суму. Робота, що я її виконав, вартує навіть більше, повірте мені.